om bibliotek. Bibliotek. Böckernas hus. Man har sagt att biblioteken är de vuxnas skola. I skolan lär man sig läsa. Men man fortsätter att träna på att läsa på biblioteken. Där tränar vi vår intelligens. Dit går vi för att studera och dit går vi om vi behöver veta något för att lösa praktiska problem. Man kan till exempel läsa i en lagbok eller lära sig hur man sätter nya sulor på sina skor. Detta skrev Maria Larsen 1922. På bilden ser du en lagbok, Sveriges rikes lag och en sula, två sulor. Det som finns längst ner på skorna. Man kan byta sulorna. Tycker du att det fortfarande är så som Maria Larsen skriver? Alltså att vi går till biblioteken om vi vill studera. Vi går till biblioteken om vi vill veta något för att lösa praktiska problem. Praktiska problem, det är problem som man har eh, med in, inte bara inte att tala om, utan praktiska problem. Något som man måste göra med sina händer. Ändra något eller kolla busstidtabellen något som man måste göra som inte bara är att prata om praktiskt Finns det andra sorters skolor för vuxna idag? Ja, så är det nog Detta var 1922 Maria Larsen skrev att vi måste gå till biblioteket om vi ska lära något. Till exempel hur man sätter nya sulor på sina skor. Men vi bara tar upp vår mobiltelefon och googlar. Mycket har ändrat sig. Vi har all världens kunskap. Allt man vet i hela världen har vi i vår egen ficka. Vad betyder ordet bibliotek? Ordet bibliotek är grekiska, alltså kommer från Grekland. Från det gamla gamla Grekland som var för 4000 år sedan ungefär. Många ord kommer från grekiskan för 4000 år sedan eller från Det språket man talade i Rom i Italien. Det språket var latin. Och det var också för, ja, för 3000 år sedan ungefär. Men bibliotek är grekiska och betyder en plats där det finns många böcker. En boksamling. Biblio betyder bok. Och tek betyder En speciell plats. Diskotek och apotek slutar också på tek. Alltså olika platser. Bibliotekens historia. Historia, alltså hur var det förr i tiden? Förr i tiden. De första biblioteken var både bibliotek och arkiv. Arkiv är en plats där man samlar alla viktiga papper. Till exempel så har skolan ett arkiv där alla, eh, alla nationella prov finns som vi har gjort. Alla, Migrationsverket har ett arkiv där de samlar alla viktiga papper. Det arkivet är en mycket säker plats. Man låser. Ett arkiv. Det var rum som fanns i tempel. Och de var fulla med plattor av lera med kilskrift på. De fanns i området som idag är södra. Irak. Tempel det är ett namn på alla olika heliga byggnader, som kyrkor, moské, synagoga. Alla de olika byggnaderna kan man kalla för olika tempel. En platta var som en, en, en tallrik, en platt. Sak. Lera det är sån jord som man kan göra eh, tallrikar och skålar och koppar av. Man gör med leran och så sätter man in i ugnen i fem timmar i tusen grader kanske. Plattor med ler, av ler. Vändbran. Så här kan kilskrift se ut. Och kilskrift det var alltså det skrivspråket man hade i södra Irak. Södra Irak. För ungefär från ungefär år 3200 Kristus fram till cirka 2000 Kristus, var södra Irak ett land som hette Sumer. I Sumer fanns det en rik kultur. Europa, Afrika och Indien har fått många uppfinningar från Sumer. Till exempel julet, hur vi räknar tiden, alltså med månader, och veckor och dagar och skriften, alltså hur man skriver. Inte den här gamla skilskriften utan eh, nästa alfabet som de hade. I Egypten fanns det också bibliotek. Där fanns inte lerplattor utan dokument. Dokument betyder viktiga papper. Dokument som var skrivna på papyrus, ett slags tjockt papper, papyrus. Bokstäverna som egyptierna använde kallas hieroglyfer. Ett av de första stora biblioteken fanns i Alexandria. Det byggdes omkring år 280 före Kristus och förstördes bara några hundra år senare. Ingen vet riktigt hur eller varför det förstördes. Men kanske förstördes det i ett krig. Kartan. Här ser du var Alexandria ligger. Det är Egyptens karta. Alexandria ligger uppe vid Havet, vid Medelhavet. Nästa bild, ruiner från det gamla biblioteket i Alexandria. Ruiner, det är när ett hus har gått sönder. Då är det bara ruiner kvar. Och de här ruinerna som finns kvar visar hur fint Det gamla biblioteket var för 2000 år sedan. Vi ser bara lite grann, men det måste ha varit ett mycket fint hus. Sen ser du egyptiska hieroglyfer. Sådant alfabet eller sådana bokstäver använde de. Bilder. Bilder som berättar olika saker. Vi fortsätter med texten. Nästan allt som fanns i de första biblioteken var listor. Alltså namn och namn och namn och namn och namn. Eller kanske som när du skriver en lista när du ska gå och handla. Mjölk, kaffe, bröd. Du skriver inte hela meningar. Listor. En lista. Bara några av dokumenten var berättelser eller heliga texter. Heliga texter, heliga betyder att det är något med religionen. Man vill att religionen ska vara helig. Man kan inte kasta den och trampa på den och skratta. Helig. I de första biblioteken satt alla och läste högt för sig själva. Ingen kunde läsa tyst på den tiden. Några människor var skrivare. De skrev av böcker och hel, äh, texter och hela böcker. Det var det enda sättet att kopiera. Skrev av. Skrev av. Man skrev samma, precis samma. På 1500-talet, det är alltså för 500 år sedan, på 1500-talet uppfann en tysk man, Johannes Gutenberg. En maskin som kunde trycka böcker. Då blev det mycket enklare att göra många av varje bok och böckerna blev billigare. Fler människor lärde sig att läsa. I Sverige fanns det rika människor som samlade på böcker. Kyrkan, skolorna och universiteten hade också boksamlingar. För lite mer än hundra år sedan byggdes det många bibliotek i Sverige. De kallades folkbibliotek. På ett folkbibliotek kan alla skaffa lånekort och det är gratis att låna böckerna. Ditt bibliotek, förlåt, det bibliotek som ligger närmast Stenfjordgatan 3 heter Bellevigårdens bibliotek. Vilket bibliotek ligger närmast ditt hem? Du får låna böcker på alla bibliotek och du kan lämna tillbaka böcker på alla bibliotek i Malmö kommun.